Euharistia cuvântului și tainei. Prima parte a cărții se numește Taile Poruncilor, Predosovie Tainele Poruncilor este prima parte a cărții și expune sistemul poruncilor de mântuire, sfințire, desăvârșire și înfiere. Pentru a-l descoperi pe Domnul Isus Hristos în poruncile sale, în trăirea cuvintelor Sfinte evangeli, care sunt Duh și sunt viață. Ca să facem porunca Rămâneți într Mine și eu într-un voi. Ioan 15:4. Împlinirea poruncilor este condiția pentru intrarea în viața mistică. De mă iubiți? Păziți poruncile mele. Ioan 14:15. Pentru a ne împărtăși de pâinea vieții, eu sunt pâinea vieții. Ioan 6:35. Pentru că pâinea lui Dumnezeu este cea care se coboară din cer și care dă viață lumii. Ioan 6:33. împlinirea poruncilor. Îl menține pe creștin în afara evoluției duhovnicești sau mai exact, așa cum vom discuta, în afara timpului duhovnicesc sau a etapelor timpului duhovnicesc. Este o viață sterilă, fără mântuire. De aceea ne vedem nevoiți să discutăm despre această problemă a etapelor sau treptelor timpului duhovnicesc. Această problemă a timpului duhovnicesc a fost mereu o preocupare de seamă a tuturor sfinților care s-au lepădat de sine, care și-au luat crucea și l-au urmat pe Domnul Isus Hristos. Astfel, Sfântul Maxim Mărturisitorul înțelege timpul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 este sufletul care a făcut prima etapă duhovnicească, adică separarea de duhurile răutății, așa cum se începe de fapt și taina Sfântului Botez. Etapa a doua simbolizează pe cealaltă Marie, care vine cu miruri la mormântul Domnului. Este sufletul care ascultă cuvântul ce nu se va lua de la ea, pentru că sămânța a căzut pe pământul roditor și se separă de Marta, care are situația pământului plin de spini, adică de grijile viacului acestuia. Este cunoașterea dată de Duhul Înțelegerii, rațiunilor dumnezeiești, care separă sufletul de Duhul Cel Lumesc. A treia etapă a timpului duhovnicesc este a sufletului, care a dobândit pacea prin lepădarea totală a patimilor, sau dobândirea întregii bogății. În mod simbolic, Salomea înseamnă pace, dar în același timp și prea plină, fiindcă s-a umplut de înțelesurile duhovnicești și de lumina înțelepciunii, izvorâtă din duhul înțelegerii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 care este ascuns în inimă de la taina Sfântului Botez, așa cum o spune clar Sfântul Marcu Ascetul, în Filocalia, vol. 1. Este o împlinire a poruncilor, caută și vei afla, cere și ți se va da, bate și ți se va deschide. Etapa a cincea a timpului duhovnicesc o trăiesc acei care au dobândit darul de Duhurilor și nu cad în capcanele ereziilor lui Arie, Varlam, Oligen sau ale gnosticilor, iconoclastilor, care au scris false evanghelii ca cea a lui Toma, a lui Iuda sau altele. Ei nu confundă Duhul Sfânt din cuvântul Domnului Isus Hristos, când poruncește luați Duhul Sfânt, cu mângâietorul, Duhul adevărului, pe care Domnul Isus Hristos îl va trimite după înălțarea sa la cer și care de la Tatăl purcede și care împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit. Acesta pogoară după înălțarea Domnului fiind trimis de Tatăl la rugămintea Fiului. De aceea, Firiochve este capcana în care cad cei care n-au parcurs etapele urcușului duhovnicesc. Cei care fac această etapă văd îngerii ca mironosițele, căci acestea vestesc pe Dumnezeu ca îngerii, iar înger înseamnă vestitor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 Cred, Doamne, ajută necredinței mele! Verset care îl repetă mereu catolicii. De aceea nu găsește decât giulgiul, adică urmele sau chipul Domnului, așa cum s-a imprimat pe marama Sfintei Veronica sau pe marama trimisă lui Abgar din Edesa. Este în mod simbolic, sufletul care se străduiește prin fapte să dobândească chipul cel Dumnezeesc ca să trăiască sfatul cel dumnezeiesc, să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, adică icoana Domnului să o dobândească, fiindcă Domnul stă la capătul scării,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 caută să depășească limitele credinței făptuitoare. De aceea, Sfântul Apostol Pavel arată această limită de a-și împărți toată avuția mea și de a -și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. 1 Corinteni 13,3 Fiindcă dragostea nu cade niciodată. 1 Corinteni 13,8 de aceea Sfântul Apostol Ioan a fost înmormântat într-un mormânt în formă de cruce, unde s-au făcut multe minuni, fiindcă trupul său, sfintele sale moaște, nu s-au mai găsit, pentru că a trecut dincolo de timp. El o însoțește pe preasfânta născătoare Dumnezeu când se arată sfinților de la Athos sau la biserica din Vlaherne. Etapa a opta a timpului sau a urcușului duhovnicesc este simbolizată de preasfânta născătoare Dumnezeu care îl vede pe Domnul Isus Hristos când vine la momentul adormirii să o ia. Pentru ce aleși este sufletul care împlinește porunca Domnului. Trebuie să vă nașteți de sus. Ioan 3,7 Când discută cu Nicodim Nașterea cea de-a doua, duhovnicească, se dă prin preasfânta născătoare Dumnezeu și prin Duhul în fierii. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune, Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu, fiindcă toți cât sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Roman 8, 14, 16 Etapa a noua a timpului și urcușului trăiește sufletul care asemeni lui Simon Cirineul participă și-l ajută pe Domnul să ducă crucea păcatelor neamului. El trăiește versetul Bate voi păstorul și se vor risipi oidei. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, ca slujitori ai lui Dumnezeu în multă răbdare, în necazuri, în nevoi. În strâmtorări, în bătăi, în temniță, în tulburări, în osteneri, în privegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în îndelungă în răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefățarnică, în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptății, celei de-a dreapta și celei de-a stânga. 2 Corinteni, 6. 47. Și socotiți că am fost ca niște oi de junghiere. Roman 8:36. Etapa a 10-a a timpului și urcușului duhovnicesc este aceea despre care Sfântul Apostol Pavel zice: Noi suntem templu al Dumnezeului cel viu. 2 Corinteni 6:16. Și nu mai trăiesc eu și Hristos trăiește în mine, pentru că pururea noi cei vii suntem dați spre moarte pentru Iisus, ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru cel muritor. 2 Corinteni 4:11. De aceea, știind că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus Hristos ne va învia și pe noi cu Iisus, și ne va înfățișa împreună cu voi. 2 Corintien 4:14. Deci vom deveni fiia invierii luminii și împărăției dacă împlinim poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii și trăim etapele urcușului duhovnicesc. Împlinirea poruncilor este, din această cauză, prima etapă a vieții mistice. Ea nu poate fi confundată cu asceza sau cu dogmele, fiindcă asceza însoțește toate cele trei etape ale vieții mistice. În prima etapă a poruncilor cu fapta spre a dobândi rugăciunea minții, avem accentul pus pe asceza trupului, la cea de-a doua etapă, care este a vieții contemplative, accentul cade pe asceza cuvântului, pe rugăciunea în duh și în adevăr. În a treia etapă, asceza este concentrată asupra minții și a curățirii inimii, unde prin darul deosebirii duhurilor se duce războiul cu duhurile rele sau războiul cu gândurile, spre a dovândi rugăciunea harică. Adică să auzim, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, glasul Duhului Sfânt, care cu nespuse suspine pentru noi se roagă. Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Romani 8.26. Și avem perioada teofaniilor și a epifaniilor. Sfinții părinți distingeau două aspecte ale vieții duhovnicești, lucrarea poruncilor și lucrarea minții. Perioada lucrării poruncilor era și ea divizată, pentru că la început, prin rugăciunile rostite sau cântate, ei numeau aceasta perioada copilăriei duhovnicești, pentru ca mai apoi să se treacă la lucrarea rugăciunii minții în inimă, pe care o numeau hrana duhovnicească cea tare, fiindcă aducea maturitatea sau lucrarea minții sau condiția de rugător. Există o deosebită și mai ales există o esențială diferență între mistică și teologie. De aceea, mistica nu poate fi numită teologia vieții spirituale, Termenul este inadecvat și pentru că teologul care nu este mistic are, de fapt, o viață spirituală. Teologii și teologia discută teoretic experiențele misticilor, le consemnează, dar teologul de obicei nu are experiența propria trăirilor mistice, fiindcă dacă ar avea ar arăta-o. Și nu ar face unele afirmații fără acoperire sau eronate. Din această cauză, în Biserica răsăriteană, numai trei sfinți poartă numele de teologul: Sfântul Simeon, noul teolog, Sfântul Ioan, teologul și Sfântul Grigore, teologul. Astfel, Toma Darvinov, în suma teologice, substituie poruncile lui Dumnezeu, transmise nouă prin Domnul Isus Hristos, cu unele silogisme aristotelice, adică cu rațiunea omenească în locul rațiunii lui Dumnezeu. La baza acestei cărți stă conceptul omul ca centru al Universului, concept preluat de la păgâni și din filozofia antică, și nu Dumnezeu centru al Universului, ca la creștini, pentru că în rațiunile omenești se ascunde de fapt acel concept. Acest concept ca formă subtilă a ereziei lui Arie a fost pus la baza culturii din apus și a generat mișcări ca renașterea, iluminismul, clasicismul, realismul, care atacau Adânc și în esență creștinismul, ca în cartea lui Ernest Renan, viața lui Isus, sau falsele Evanghelii a lui Toma, Iuda și alții. Ele au la bază premiza că Domnul Isus Hristos a fost un om și nu fiul lui Dumnezeu. De aceea poate fi substituit de un om. Și avem acea formulă de la papală, Vicarius Filidei. Și mai ales din cauza faptului că, fiind om, se pot depăda cerând ca iudeii să pună un rege în locul lui Dumnezeu, latinum rex sacerdotis. De aceea, adevărații sfinți din Roma, din Galia, Sicilia și, în general, din biserica din Apus au fost scoși din sinaxare. Din calendare, și în locul lor au fost puși niște sfinți, făcuți de oameni, așa cum sunt cei din Dicționarul Sfinților de la Oxford. Sfinții sunt făcuți și aleși de Dumnezeu și nu de oameni, așa cum Sfântul Nectarie îi spune părintelui Andrei după ce a avut teofania mai Domnului domnului atos. De aceea, a spune că viața mistică începe cu trăirea dogmelor, este o eroare gravă, care deschide poarta mistificărilor, așa cum Toma D'Aglino a deschis poarta ereziilor în Biserica din Apus. Misticul este cel care trăiește, de fapt, toate etapele vieții mistice, dar se consideră că cine a ajuns la etapa a doua a vieții contemplative, a extazelor, este intrat în viața mistică, pentru că trăiește efectiv descoperirea Domnului Iisus Hristos, auzând în sine glasul Domnului, care este total diferit de glasul Duhului Sfânt, care se roagă unit cu Duhul nostru. Timbrul glasului Domnului Iisus Hristos este blând, duios, unic, ca o împlinire a versetului, oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele, și ele vin după mine. Ioan 10:27 Auzirea glasului Domnului în Biserica Inimii este un moment esențial al vieții creștine, fiindcă este trăirea versetului pe care îl rostește atunci Domnul, dar și o împlinire a versetului. Ele dau viața veșnică și nu vor pieri în veac. Și din mâna mea nimeni nu le va răpi. Ioan 10:28. Duhul Sfânt are un alt timbru. Uneori acest timbru este al Duhului nostru, pentru că se unește cu el. Și de aceea, în bibliografia problemei se discută despre rugăciunea minții în inimă, pentru că mulți din Sfinții Părinți au crezut că este Duhul propriu. Iar când va veni acela Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul, care nu va vorbi de la sine, ci va auzi va vorbi și cele viitoare vă va vesti. Ioan 16, 13. Semnul prezenței Duhului, Adevă Duhului Adevărului este darul deosebirii Duhurilor, mai rar al prorocii sau al înaintevederii și nici într-un caz al glosolatriei, concret pentecostalii. Tainele poruncilor este unica lucrare care oferă cititorului o imagine a sistemului poruncilor mântuirii, de desăvârșirii și înfierii. Ea are scopul de a instrui pe cititor, de a determina să mediteze la cuvintele Domnului. Fiindcă, prin meditație, se realizează creșterea în viața duhovnicească. Dacă cineva citește textul Sfintei Evangheliei și nu le înțelege bine, corect și trainic, se rătăcește ca în parabola semănătorului unde sunt patru situații concrete. Prima situație este aceea descrisă prin sămânța căzută lângă drum, pe care o mănâncă păsările. Și explicația Domnului este decisivă. Cel ce nu înțelege Cuvântul lui Dumnezeu cu fapta, vine Duhul Rău și fură sămânța cuvântului din inima lui. A doua situație a seminței căzută pe piatră este a celor împietriți la untric sau bolnavi de nesimțirea cea împietrită, ca efect al vieții trăite pentru această lume. A celor bogați care cadă în apostazie, așa cum este căzută acum lumea occidentală. A treia situație este a seminței căzută între spini, explicată de Domnul ca fiind acelor căzut în totțelor de griji, în care preocupările pentru viața duhovnicească sunt înlăbușite de preocupările pentru servicii, existență familie, copii. Boli, viață agitată, necazuri spite. A patra situație este a celor ce trăiesc pentru Domnul și care aduc rod, fiindcă fac poruncile. De aceea rămân în el. Domnul le dă ajutor să mulțească talanții sau minele, adică să adune averea ce cerească și răspunsul cel bun. Pentru aceștia, cărțile publicate până acum chiar lui David, Editura Minied, Iași, 1993. Psaltirea românească, Editura Logos, Galați, 1994. Legea Iubirii Editura Moldova, Iași, 1995. Psaltirea preasfintei trim Editura Moldova, iaș 1998. Cina cea de taină, Editura Garuda Art, Chișinău, 2001. Maran Ata, Editura Minied, Iași, 2002. Teutea Tion Tavma, editura chemare, Iași 2002, Euharistia Cuvântului și Tainei, editura Minied, Iași 2003, Pravila Poruncilor, editura Minied, Iași 2003, Taina Tainelor, editura Minied, Iași 2003, sunt de un real ajutor pentru a parcurge etapele lăuntrice ale vieții duhovnicești. Ele sunt o împlinire a făgăduinței făcută Sfântului Pahomie, de Domnul Iisus Hristos, că la vremea de pe urmă, când nu vor mai fi duhovnici mistici, se va îngriji să le dea celor ce-l caută rugăciunile și învățăturile necesare, care să-i învețe ce și cum să ceară cele ale împărăției cerurilor, iar celelalte le se vor adăuga. Epoca contemporană caracterizată prin răzbaie catastrofe, revoluții, mafii, dictaturi, sinagogi ale sataniei organizate în mișcarea New Age, face ca drumul spre desăvârșirea omului contemporan să fie ca printr-un deșert, lipsit de apa vie a vieții veșnice. Cartea pe care o punem la îndemâna celor interesați este o oază, o insulă în mijlocul mării, un pom plin de rod duhovnicesc, pe care, citind-o cel chemat, să înțeleagă porunca Când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Ioan 13, 17 Tainele poruncilor se descoperă sufletului, care face poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii. Această taină o pot înțelege numai cei aleși. Vouă vă voi este dat să cunoașteți împărăția lui Dumnezeu. Marcu 4:11. Dar pentru cei de afară, totul se face în pilde, ca uitându-se să privească și să nu vadă, și auzind să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă și să fie iertați. Marc 4.12 Acest verset continuă ceea ce s-a zis de către prorocul Isaia. Voi strânge la oaltă această mărturie și voi sigila această învățătură pentru ucenicii mei. Isaia 8.16 Cuvântul lui Dumnezeu se descoperă deci ucenicilor și credincioșilor adevărați. Și este pecetluit pentru ceilalți. Cuvântul lui Dumnezeu este lumina care stă la temelia creației a omului, dar mai ales a împărăției ceruri doar. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul Ioan 1.1. Cuvântul lui Dumnezeu este izvorul vieții al luminii, al omului, al lumii. Eu, lumina, am venit în lume ca tot ceea ce crede în mine să nu rămână în întuneric. Ioan 14,6 De aceea Domnul Iisus Hristos se definește pe sine prin atributele cuvântului lui Dumnezeu. Eu sunt lumina lumii. Ioan 8,12 Eu sunt calea adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Ioan 14,6 Iar efectul îl consemnează versetul. Cel ce-mi urmează mie nu va umbla în întuneric și va avea Lumina Vieții. Ioan 8:12. Ziua întâia a creației Lumii a început prin rostirea cuvântului lui Dumnezeu să fie Lumină. Facerea 1:2. Și a fost Lumină. De aceea, la nașterea celei de-a doua a Sufletului și la învierea Domnului, avem ziua întâia a împărăției Cerului. De aceea, fi învierii a Luminii și a împărăției sărbătoresc Duminica. Această identitate ca mod de exprimare a legii identificării, între facerea lumii, facerea împărății Dumnezeu și facerea omului, o pot înțelege cei care o trăiesc, fiindcă în cuvântul lui Dumnezeu sunt cuprinse toate legile universului. Cu relativă la, de, la această lege a identității, prin care se obține unificarea, așa cum spune Domnul, eu întru ei și tu într- mine, ca ei să fie desăvârșiți într-unime. Ioan 1723. Este legea discriminării care ca o sabie desparte de toate și a văzut Dumnezeu că este bună și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric, lumina a numit Dumnezeu ziua, iar întunericul a numit noapte și a fost seară și a fost dimineață ziua întâi. Facerea 3.5 Lumina a exprimată prin legea identității și a creației, iar separația ei se face prin legea discriminării. Duhul Sfânt, ca Duh al tăriei, se exprimă prin această lege a discriminării și a zis Dumnezeu să fie o tărie în mijlocul apelor și să despartă ape de ape. Și a fost așa a făcut Dumnezeu tăria și a despărțit apele cele de sub tărie de apele de cele de deasupra tăriei tăria numit-o Dumnezeu cer și a văzut Dumnezeu că este bine și a fost seară și a fost dimineața ziua a doua facerea 1 6 8 legea discriminării și a separației la nivelul neamurilor o găsim în versetul Ieșiți din ea, meu, Apocalipsa 18.4, dar și în felurile limbilor. Legea discriminării desparte împărăția Lui Dumnezeu de lumea aceasta. La nivelul conștiinței, legea discriminării devine darul deosebirei duhurilor și de aceea apa cea vie pe care Domnul Iisus Hristos o promite samaritencei fotine, este apa Duhului Sfânt ca duh al bunei credințe. Este credința cea adevărată care mută muntele neamului omenesc la cer. Este porunca ascunsă în versetul Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate ca aceia se vor sătura. Matei 5-6 Această putere dumnezeiască va face la sfârșitul veacurilor să apară pământul cel nou și cerul cel nou. Apocalipsa 21.2 fiindcă ea este cuvântul care ilumina adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume. Ioan 1.9 Și ea separă oamenii limbile lucrurilor. Legea discriminării o găsim și în versetul, să se adune apele de sub cer la un loc și să se arate uscatul. Facerea 1.9 Căci prin ea s-a creat și pământul. Uscatul a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mare. Geneza 1.10 Pământul a devenit apoi mater genitrix, adică matrice a generării vieții prin legea emergenței, așa cum o găsim în cuvântul să dea pământul din sine verdeață iarbă cu semânța întrânsă după fel pe pământ. Geneza 1.11 Și apoi ființele vii care se hrănească cu semințe și ierburi. Apoi a zis Dumnezeu să scoată pământul ființe vii după felul lor, animale teritoare, fiere sărbatice după felul lor, facerea 1.24. Funcția legică a cuvântului Dumnezeu este generatoare, fiindcă prin legea emergenței, nu numai pe pământ, ci și în cer avem acțiunea ei. Și a zis Dumnezeu să fie luminător pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ de să ziua de noapte și să fie semne ca să se deosebească anotimpurile, zilele și anii. Facerea 1.14. Ca să fie o profundă corelație între toate legile, căci durata timpului este măsurată prin legea discriminării. Mai importantă pentru om este descoperea în solegea identității. Și a zis Dumnezeu să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, ca să stăpânească peste pești mării, păsările cerului, toate vietățile ce se teres pe pământ și în tot pământul. Facerea 1.26 În versetul și-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut, a făcut bărbați și femei facerea 1.27, vedem că, de fapt, crearea omului are mai multe etape, căci asemănarea rămas să fie dobândită printr-o altă lucrare a Cuvântului Lui Dumnezeu, aceea pe care o va face cunoscută prin poruncile, parabolele, învățăturile și îndreptările sale Domnului Iisus Hristos. Trebuie să remarcăm că, inițial, omul este o entitate spirituală subtilă, că era bărbați și femeie, Bărbat și femeie a făcut și a binecuvântat și le-a pus numele om în ziua în care a făcut. Facerea 5.2 Deci erau o singură ființă. Mai târziu s-au separat. Facerea 2-22. Acest câmp al observației trebuie să-l extindem și asupra acestor versete. Apoi a zis Dumnezeu, iată vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod, cu semânța în el. acestea vor fi hrana voastră. facerea 129 porunca lui Dumnezeu este clară hrana trebuie să fie vegetală asupra viețuitoarelor omul avea dreptul de a le conduce cu înțelepciune și a le folosi și Dumnezeu i-a binecuvântat de când creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl supuneți și stăpâniți peste mării, peste păsările cerului peste toate animalele peste toate vietățile ce mișcă pe pământ și peste tot pământul. Facerea 1.28 Adam, care înseamnă pământ, a fost făcut din pământ. Atunci, Domnul Dumnezeu, țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie, facerea 2.7. Adică, prin suflarea cea dumnezeiască, toată țărâna s-a sublimat, căci Adam era ca o ființă spirituală ca în versetul, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pare de foc, psalmul 135. De aceea, când Dumnezeu aduce pe Adam și îi cere ca să cunoască toate animalele, adică să le sublimeze prin cuvânt, și Domnul Dumnezeu, care făcuse din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului, le-a adus la Adam ca să vadă cum le va numi. Așa ca toate ființele vii să se numească cum le va numi Adam. Facerea 2.19 Pentru că apoi să le restituie Tatălui Ceresc și să le desăvârșească. De aceea a fost dată porunca Domnului Dumnezeu. Din toți pomii din rai pot să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci Căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Face la 2.17. Sensul cuvântului a mânca înseamnă, de fapt, acțiunea legii sublimării. Că sublimând în sine răul, Adam va avea o cădere din starea spirituală în cea materială și va antrena după sine creația, fiindcă, numind-o, a incorporat o a, a subliniat-o în sine prin cuvânt. Dualitatea modului în care a fost creat omul din pământ și din Duhul lui Dumnezeu avea în vedere o profundă înțelepciune de a verifica fiecare suflet care va intra în împărăția pregătită de Tatăl Ceresc pentru Fiul Său cel iubit, fiindcă un dar Dumnezeu nu poate fi decât desăvârșit. De aceea Dumnezeu a făcut pentru om grădina din Eden, în care a făcut să răsară tot soiul de pom plăcut la vedere și cu roade bune din mâncat. Iar în mijlocul raiului era pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. doi 2.9 Porunca de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului a fost dată lui Adam, care avea în sine unitatea bărbat femeii. Mai apoi Dumnezeu a adus asupra lui Adam somgreu greu și dacă a adormit a luat din coastele lui, una, și-a împlinit rocul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a adus-o la Adam. <coughs> Facerea 2.21 Este un text care implică o înțelegere simbolică. Adam era euul rotund ca pământul și a fost luată jumătatea, sugerată prin coasta sa, care are formă de semicerc, fiind o spirală logaritmică sau o funcție de fi, sau numărul de aur, expresie a legii armoniei și echilibrului, ca lege fundamentală a creației și a cuvântului Dumnezeu, fiindcă Eva, viața, trebuia creată pe legea armoniei și echilibrului. Binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat când trebuie înțeleasă la plural, fiindcă în Adam existau toți oamenii așa cum în Pământ existau viețuitoarele și în ape peștii, ca într-o matrice plină de semințe, de aceea din Pământ au ieșit viețuitoarele iar din Adam oamenii. Domnul Iisus Hristos, ca fiu al omului, ca fiind Adam cel dătător de viață, a venit ca să adune în sine toată creația și să o restituie tatălui ceresc. Pe au de săvârșit. De aceea, când Dumnezeu a făcut pe Adam după chipul lui Dumnezeu, bărbat și femeie l-a făcut și la binecuta și a pus numele om în ziua în care i-a făcut, facerea 5, 1, 2, toate numele au o semnificație adâncă pentru destinul celui care le poartă. Hristos înseamnă Mesia, adică un Sun. Emmanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Moise, scos din apă, Iosif, Dumnezeu, a dat, Neftali, biruință, Dan, dreptate, Gad, noroc, Adam, pământ, Isahar, răsplată, Zabulon, dar, minunat. Când Adam a greșit, fiindcă a călcat părunca lui Dumnezeu, a fost pedepsit. Pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci, blestemat va fi pământul pentru tine. Cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale. Facerea 3.17 Consecințele celor care nu respectă poruncile date de Dumnezeu sunt resimțite de întreaga creație. De aceea, întreaga creație așteaptă arătarea, alegerea, înălțarea fiilor lui Dumnezeu. Romani 8 19. Fiindcă pământul este viu, când Cain a ucis pe Abel, crezând că păcatul său nu va fi cunoscut, Dumnezeu îi spune, glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ și acum ești blestemat de pământul care și-a deschis gura sa ca să primească sângele fratelui său din mâna ta. Când vei lucra pământul, acesta nu își va mai da roadele sale. Ție, zbuciumat, vei fi tu pe pământ. Facerea 40 Acest lucru se petrece cu toate neamurile care poartă războaie, cu toți oamenii care ucid. De aceea pământul se pustiește, dă mai puțină roadă și se va muri de foame. respectarea poruncilor pe care le vom pune în această carte în discuție are consecințe mult mai grave, fiindcă ele aduc moartea cea de-a doua a sufletului și o sândă acea veșnică. Cel ce face poruncile lui Dumnezeu și le trăiește verset cu verset, cuvintele acestea ale Sfintei Evangheliei, pe nivele tot mai înalte de înțelesuri de fapte de cuvinte, îi aduc o lumină în suflet, fiindcă versetul, Duhul Domnului este peste mine, pentru care mă a să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să provăduiesc robilor de zdrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați, să fac anul plăcut Domnului. Luca 4, 18, 19 și îl scrie în Cartea Conștiinței, acest cuvânt când îi se dă darul de a face cele ce s-au scris. În parabola semănătorului, Domnul Isus Hristos le spune de ucenicilor ce înseamnă Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, Luca 18, care cade în sufletul ca un ogor ca să dea rod. În cei lepădați de la ortodoxie, Vine diavolul, ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Luca 8:12. La cei împietriți la untric avem, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină și cred până la o vreme, iar la vremea de încercare se le apădă. Luca 8:13. 13 cea de a treia situație este a celor atrași de bogățiile și spitele lumii, care sunt ca niște spini. De aceea aud cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se năbușea și nu rodesc. Luca 8:14. A patra situație este a celor cu inima curată și bună care aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Luca 8,15 Cauza pentru care rostește adevărul în pilde este dezvăluită ucenicilor. Vă o vă este dat să cunoașteți stainele împărățirii lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Luca 8,10 pentru că Duhul Înțelegerii se dă celor curați cu inima, aceasta este cauza pentru care nu s-a scris o carte despre sistemul poruncilor ca etape de desăvârșire spirituală decât pentru Biserica Ortodoxă. Cuvântul lui Dumnezeu ca templu al împărăției cerurilor este o imagine fundamentală, simbolică și definitorie pentru funcția sacră a cuvântului. De aceea, Domnul Iisus Hristos nu admite profanarea templului din Ierusalim. Făcându-și un bici de ștreanguri, ascos a scos pe toți afară din templu și oile și boi și schimbătorilor, le-a vărsat banii și le-a răsunat mesele. Ioan 2,15. Apoi alungă-și pe cei ce vinteau porumbei. Luați aceste de aici, nu faceți casa tatălui meu o casă de negustorie. Ioan 2.16 Schimbarea dreptei celui preanal o așează în cuvintele Dărmeați timpul acesta și în trei zile îl voi ridica. Ioan 2.19 Adică va sublima cuvin, cuvântul sau mai exact funcția sacra cuvântului așezată în ritualul templului din Ierusalim și va da o altă funcție mai înaltă. El vorbea despre templul trupului său, adică despre cuvântul care devenea lumina lumii, adică funcția de lumină, adică să transforme, să sublimeze templul material într-un templu spiritual sau altfel spus, să schimbe legea veche a poruncilor mântuirii cu legea nouă, adăugând poruncile sfințirii, desăvârșirii și înfierii, adică funcția tainică a cuvântului lui Dumnezeu. înțelegând această necesară sublimare, fariseii, arhireii, saducheii, cărturarii de la templu din Ierusalim, aduc aceste cuvinte ca o acuzație împotriva Domnului în fața Sinedriului. Noi l-am auzit și când voi derma acest templu, Zidit de mână Și în trei zile altul nefăcut de mână Voi clădi Marcu 14.58. Când Domnul Iisus Hristos Era răstignit pe cruce Și împlinea Ceea ce spusese Fiindcă atunci prin jetva de sine Piatra din capul unghiului A templului ceresc o punea, Tocmai atunci cu ură Auzea hulile ideilor Și le primea Hu cel ce dărâm templu și în trei zile îl zidești, mântuiește pe tine însuți, coboară de pe cruce. Marcu 15, 29, 30 și atunci blestemul rostit de idei cădea asupra lor. Matei 27, 25 Taina templului lui Dumnezeu era în fața lor, dar ei fiind surzi, orbi și întunecați, nu o vedeau. Și atunci un întuneric încât să-l pipe cu mâna, așa cum va fi la sfârșitul lumii, peste ei s-a lăsat ca semn că între fii ghenii iudeie au intrat. Poruncile lui Dumnezeu rosite de cuvântul lui Dumnezeu sunt acelea care îi vor judeca pe iudei, dar și pe toți cei care au părăsit ortodoxia, fiindcă s-au lepădat de Domnul. Cine mă ne socotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător care să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua aceea de-apoi. Ioan 12,48 Deci, împlinirea poruncilor mântuirii, sfințirii și desăvârșirii, adică sistemul poruncilor este decisiv fiindcă le spune tuturor, eu n-am vorbit de la mine, ci tatăl care m-a trimis, acela mi-a dat poruncă ce să spun și ce să vorbesc. Și știu că porunca lui este veșnică. Deci cele ce vorbesc eu, preacum acum, mi-a spus mie tatăl. Așa vorbesc. Ioan 12, 49 și 50. De aceea, puțin pot să cuvântul lui Dumnezeu ca Templu al împărării cerurilor, așa cum i se descoperă acest adevăr. Și Templu n-am văzut în ea, pentru că Domnul Dumnezeu, a Torul și Mierul, este Templul ei, Apocalipsa 21-22. În versetul și noapte nu va mai fi și nu au trebuință de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu lor le va fi lor lumină și vor împărăți în veci vecilor. Apocalipsa 22 5. Se exprimă astfel funcția de lumină a lumii a cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, când Domnul spune ucenicilor, eu lumină am venit în lume ca tot cel ce crede în mine. Să nu rămână în întuneric, Ioan 12, 46, ca o prefigurare a versetului și cetatea nu are trebuință de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci slaba lui Dumnezeu a luminat-o și făclia ei este mielul, Apocalipsa 21, 23. Lumina cuvântului lui Dumnezeu ne este descoperită în versetul. Eu sunt lumina lumii. Cel ce -mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 8,12 De aceea, mulți din cei care au scris despre mistică au făcut erori esențiale, fiindcă le-a lipsit lumina vieții. Nu erau fi ai luminii. Chiar dacă dobândiseră, condiția... De fii ai învierii. Credința cea adevărată este lumina Duhului Bune credințe și ea luminează Sufletul cu un ochi spiritual prin care pătrunde harul și vindecă Sufletul de orbire. De aceea, Domnul Iisus a strigat și a zis: Cel care crede în mine nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Și cel ce mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Ioan 12:44-45 Sensul fundamental al cuvântului lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie este să pună sămânța luminii în suflete, să le aprindă ca pe niște candele ale fecioarelor înțelepte care și-au cumpărat uleiul faptelor bune. Și să devină ucenici ai Domnului Isus Hristos, ca să se împlinească nei le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele, un nume și un loc mai depres decât fi și fiice, le voi da un nume veșnic și nepieritor. Isaia 56:5. Deci un nume în care stă lumina vieții veșnice și vor vedea fața lui și numele lui va pe frunțile lor. Apocalipsa 22:4 Înțelegerea împărăției sau a templului lui Dumnezeu, ca pe toți sfinții, apostolii, mucenicii, cuvioși și cuvioasele, ierarhii, duhovnicii, propovăduitorii, sfintei, evanghelii, pusnicii, călugării, prorocii, la care se vor adăuga ctitorii, drepții, aleșii, milostivii, judecătorii cei drepti, doctorii fără de arginți, deci, ca o împărăție vie, ne descoperă Sfântul Apostol Pavel în cuvântul. Nu știți că voi sunteți templul al lui Dumnezeu și că prin Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și mai apoi, divastrica strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că Sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi. 1 Corinteni 3, 16-17 În același timp, trebuie înțeleasă împărăția lui Dumnezeu ca un templu al sufletului. Căci iată împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru, Luca 17-21, adică se va împlini făgăduința. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el. Ioan, 14.23. Acesta este sensul fundamental al asemănării. De aceea, importanța împlinirii poruncilor mântuirii, simțirii de sfârșirii și înfierii este covârșitoare. Fiindcă fericit este omul care sfârșește acestea și ține la ele, pentru că își ferește mâna lui ca să nu făptuiască niciun rău. Isaia 56.2 Tocmai fiindcă au călcat poruncile lui Dumnezeu, ideilor li s-a luat via, adică făgăduința că vor fi popor sfânt și preoțesc. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Matei 21.43 Cei ce urmează pe Domnul, luându-și crucea și le se de sine, trăiesc versetul, oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine și eu le dau viață veșnică și nu vor pieri în veac și din mâna mea nimeni nu le va răpi. Ioan 10, 27, 28 Compoziția acestei cărți este structurată pe cele trei etape fundamentale ale vieții mistice și anume Descoperirea lui Dumnezeu în poruncile mântuirii sfințirii de săvârșirii și în Dumnezeirii sau în fierii. În trăirea cuvintelor sfinte Evanghelii care sunt Duh și sunt viață. De aceea afirmația că prima etapă a vieții mistice este trăirea dogmilor este cel mult punctul de vedere al unor teologi. Formulat de teologi pentru a arăta importanța și nu corespunde adevărului trăirii mistice. De aceea, afirmația teologilor că prima etapă a vieții mistice este asceza, este eronată, fiindcă nu cunosc rolul ascezei trupului în războiul cu trupul, nu știu rolul ascezei cuvântului în războiul cu lumea și nu știu rolul ascezei minții în războiul cu gândurile, care este de fapt războiul cel mai subtil cu demonii. Trebuie să precizăm că acesta devine tot mai subtilă și mai adâncă de la etapă la etapă pe măsura urcării treptelor de săvârșire. Experiența anahoreților care începeau viața mistică prin uscarea trupului pentru a elimina războiul cu trupul, avea drept scop ca celelalte structuri interioare, sufletul, nusul, adică intelectul, cugetul, conștiința, să nu se mai hrănească din energiile rezultate din sublimarea alimentelor, ci din energiile necreate direct. Dar fiindcă aceste energii erau mai bogate în deșerturi, în munți, ei se retrăgeau din lume, puneau astfel bazele ascezei trupului, dar și ascezei cuvântului, fiindcă nu mai auzeau zgomote care să le poluieze mintea, învățau lecția tăcerii, a rugăciunii permanente, ca etapă a vieții mistice. Se o treptat de orbirea spirituală, de, surgenia, de această surzenie a cugetului și de întunecarea minții, ceea ce teologii trăind în lume nu le pot dobândi. Efortul îndelungat le dădea lepădarea de sine, purtarea crucii și urmarea Domnului, de dădea trăirea poruncilor mântuirii Sfințirii de Săvârșire și învierii a cuvintelor Sfintei Evangheliei în niște forme tot mai subtile. De aceea, Sfântul Serafim de Sarov citea în continuu Sfânta Evanghelie sau rostind rugăciunea Domnului Iisus Hristos, aceștia nahoreți își curățau inima, cugetul, conștiința și se pregăteau pentru rugăciunea contemplată sau harică, adică pentru etapele următoare ale vieții mistice. Etapa a doua a vieții mistice este aceea a extatelor sau a rugăciunii contemplate, caracterizată ca o trăire prin har, prin imagini a unor versete din Sfânta Evangheliei sau din Sfintele Scripturii. Prin aceasta, extazele se deosebesc de nălucirile aduse de ducurile necurate, alături de alte trăsături pe care le vom trata în capitolul respectiv. Extazele se deosebesc de epifaniei, fiindcă vin din interior, pe când epifaniile sunt imagini trimise prin exterior, așa cum Sfântul Apostol Petru a văzut pogorându-se din cer într-o față mare de pânză legată în patru colțuri, și astfel date toate dobitoarele cu patru picioare și târătoarele pământului și păsările cerului. În timp ce glasul îi îndemna, sculându-te pietre în junghii și mănâncă, mesajul nu era trupesc, ci duhovnicesc. Cele ce Domnul Dumnezeu a curățit, tu să nu le numești spurcate. Adică ne spune Sfântul Apostol, Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat, și să boteze pe păgânii. Aceasta era schimbarea dreptii celui prea înalt, adică să fie chemați în neamurile în locul iudeilor, fiindcă se bleste maseră când l-au răstignit pe Mesia cel de ei așteptat. Etapa a treia a vieții mistice sau a teofaniilor, adică a vederii directe a lui Dumnezeu, așa cum au trăit aceste teofanii Moise pe Muntele Sinai. Sfântul proroc Ilie pe muntele Horeb, Sfinții Apostol Petru Ioan și Iacob pe muntele Taborului, Sfântul Ștefan când era ucis cu pietre. Saul pe drumul Damascului când s-a convertit și a devenit Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Ioan botezătorul la botezul Domnului, păstorii și craiei de la răsărit la momentul nașterii Domnului, această etapă se va dărui aleșilor lui Dumnezeu la sfârșitul veacurilor, când vor intra în împărăția lui Dumnezeu și vor deveni fie a împărăției, ai luminii și a învierii. Această etapă nu are sfârșit. Mistica este esența creștinismului și nu ereziile impostorilor ale celor rătăciți de la ortodoxie, care cad în sfera de influență a ducurilor ele, fiindcă nu au sfintele taine, nu au îngeri de pază, nu au veșmânt de nuntă, nu duc o cruce și cad în ispite, crezând că fac voia lor, dar de fapt sunt duși de demoni. Misticii sunt trăitori ai și de-așia numesc isihaști. Ei știu că orice sunet, orice cuvânt rostit îi poate împiedica să urce treptele de săvârșirii. Ei știu să fie discreți, să tacă. De aceea, misticii nu au lăsat mărturii despre aceste etape, despre trecerea lor, fiindcă este o taină a lui Dumnezeu și a celui Suflet, care nu se cuvine să fie împărtășită decât celor aleși. Ei trebuiau să facă poruncile, nu dați cele sfinte câinilor. Și nici nu aruncați mărgăritarile voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și întorcându-se să vă sfâșie pe voi. Matei 7:6. Alegerea este făcută de Domnul Isus la porunca Tatălui Ceresc, așa cum ne încredințează Domnul Isus Hristos. De aceea, Celor care nu sunt pregătiți, care nu trăiau aceste etape ale alegerii, duhovnicii nu le dădeau voie să se retragă în pustie, ci să stea în viața de obște, fiindcă nu erau pregătiți pentru războiul direct cu demonul Achediei. Mistica a fost definită incorect ca neștiință, spre deosebit de teologie,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 Teologia este studiul Sfintei Evangheliei, al Sfintelor Scripturi, al Sfintei tradiții, este cunoașterea dogmelor, a canonilor, a poruncilor dobândite prin rațiunea omenească, prin mărturiile lăsate de sfinți, de mucinici, de cuvioși, adică o cunoaștere indirectă, preluată de la mistici. De aceea, expresii ca teologia vieții spirituale, pentru a defini mistica, sunt total depărtate de adevăr. Pentru că între mistică și teologie sunt niște deosebiri ca între pământ la cer, determinate de un mod de viață, dar mai ales de pogorârea Duhului Sfânt. Trebuie să remarcăm faptul că nu numai scrierile despre mistică au deficiențe importante, dar chiar cele care consemnează trăirea mistică au o expunere teoretică și cei ce le citesc nu știu ce au de făcut pentru a trece la o viață creștină intensă care se i ducă la desăvârșire. Asceza, privegherea, Ascultările fără un program de rugăciune care să dea anahoretului această evoluție de calitate, îl mențin într-un stadiu cel mult de începător, apoi la plafonare, decădere, neputințe, limite, la o practică sterilă, care este explicată de Domnul Isus Hristos în Teofania Sfântului Pahomie de lipsa duhovnicilor mistici. De aceea, ca o soluție, publicăm în partea a doua aceste cărți taina rugăciunilor în duh și în adevăr, iar mai apoi capitolele cu rugăciuni pentru taina și mucinicea inimii, pentru taina vieții contemplative, rugăciuni menite să transponă în realitate, făgăduința făcută de Domnul Iisus Hristos, Sfântului Pahomie, că se va îngriji ca mulți, să dobândească șansa și lumina necesare acestei deveniri spirituale. Cauza care a generat această situație, ca în atâta timp problema poruncilor să fie neglijată, greșit înțeleasă, este lipsa de experiență a celor care au scris, dar mai ales faptul că cei care au avut această experiență, chiar dacă au scris, nu au oferit soluții practice, fiindcă nu le era dat. Voi strânge la oaltă această mărturie și voi sigila această învățătură pentru ucenicii mei, Isaia 8:16. Caracterul legic al poruncilor este taina cuvântului lui Dumnezeu, fiindcă ele sunt calea, adevărul și viața. Ele sunt lumina lumii, poarta oilor schimbarea dreptei celui prea înalt, legea iubirii, judecătorul, templul lui Dumnezeu, pomul vieții veșnice, cartea vieții, cheile împărăției cerurilor. Limita este dată de Duhul Înțelegerii. Pentru a penetra această limită am adăugat ciclurile rugăciunilor care vor mai apare în taina tainilor și în contemplarea tainilor, pentru că acel aflat pe calea Domnului să poată urca treptele adevărului. Adică ciclurile rugăciunilor care sunt învețe tainele cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca să poată penetra prin rugăciunile muceniciei inimii în împărăția ceală vântrică, unde să-l găsească pe domnul lacina cel de taină și să îi se închine spre a dobândi viața contemplativă, adică etapa a doua a vieții mistice.